היפופוטון! איזה חוק זה לא בצחוק! פינתו של רף פקח שועלי, המפקד! שלום! שלום לך! שלום לכולם! שלום לבנך! תגידי, מי זאת בהפקה שם מאחורי הזכוכית? אה, זאת הבת שלי הקטנה היפה, נכון? אה, הבת שלך. כן. מה זה ביד שלה שם? אל תדאג, היא שומרת לי על האקדח. אקדח? זה כדורי סרק, אל תדאג, אני רבע אחראי, ואתה יודע שאני מחנך את הבת שלי לאהוב את הארץ. מה זאת אומרת? איך אתה מחנך אותה לאהוב את הארץ? למשל, אני תמיד חונה איפה שהמדרכה צבועה, בכחול לבן. כי זה הצבע של החנייה, על הדבר... שקט, אל תגיד, שלא תשמע, אני אומר לה שזה לכבוד דגל המדינה. ילדה חכמה, היא אוהבת לראות את ערוץ 8. אתה ידעת שמוצא האדם מהעוף? לא ידעת, נכון? אתם רואים הרבה טלוידיה יחד, אני מבין. בטח, בטח, כל הזמן אנחנו רבים על איזה ערוץ לראות. והנה, אתמול גיליתי דבר מדהים. אני לחצתי בשלט על ערוץ 4, היא לחצה על ערוץ 8, 4 ועוד 8, כמה זה, כמה זה? ערוץ 12, נכון. 12, סרטים עלילתיים על הטבע. באמת? כן, בחיי לחצתי ערוץ 5 וערוץ 8, ראו נמרים משחקים כדורגל, מבין, התחנות מתחברות. ערוץ 13, שזה זה לילדים דתיים. בערוץ 10, שזה 3 ו-7, רואים את ברנדון חוזר בתשובה. כן, אני גם לא האמנתי. ערוץ 10 זה גם 2 ו-8, שזה רפי רשף בורח מהריות. יש גם ערוצים חדשים. ערוץ המוזיקה עם ערוץ הבישול, מנגנים שם קולסטרול, שזה כמו רוקנרול. באמת? באמת. סתם, האמת שאין דבר כזה. סתם המצאתי. יש גם אוברוול באותו סגנון. יפה, יפה, מצחיק. נו, אז מה, אז מה אתה עושה עם המשפחה שלך עוד? אה, אנחנו משחקים משחקי חברה. חמור ארוך, מכיר? לא, מה זה? שים לב. חמור! חמור ארוך. יש גם חמור חדש. איך? חמור. איך? חמור. מה זה? זה חדש. הבנתי. יש עוד משהו שלפני שאנחנו מסיימים? תגיד, אתה רוצה שאני אשחק איתך? נשחק כמו עם הבת שלי? שים לב, שים לב! צפות אותי ואני מאוהב בחשואה לי על חול הים. צפות אותי טבע, מי נשאר? מי? מי? תחנה לי כבר! אני מבין. תגיד את זה, טוב. נו, מה התשובה? יש לי חילה בשבילך. מה? צפות אותי ואני פוצץ לכם את התחנה, הלכו לים. צפות אותי טבע. מי נשאר? אני פוצץ לכם היפופוטם. תן נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם,